A megkötözött fogoly. Mint mondottam, késő este érkeztem vissza a táborba, de még mindenki ébren volt. Még le sem ugrottam a nyerekből, amikor szem odaszaladt hozzám, és így volt. Végre, hogy megjött uram! Már türelmetlenül vártok medve, pecsenyére, éhesen. A grizzlit bevonszoltok a tábor közepébe a tűz mellé. Tíz ember kellett hozzá, olyan nehéz. A bundáját lenyúztam, de a húsához nem engedtem senkit az ön engedélye nélkül. Osszá kell tetszésük szerint, mondtam. A hús mindenkié. Helyes, uram, de a legjobb falat a talpa. Jobb csemegen, nincs a világon. <gül> Tulajdonképpen rothasztani kellene egy ideig úgy a legfinomabb, de nem várhatunk vele, mert könnyen lehet, hogy az apacsok visszajönnek, és akkor futcsalakomának. Frissen is meg lehet enni, ha minden kötél szakad. Hát csak rajta. Szem ügyesen lefejtette a medve talpait, és egyformán elosztotta mindnyájunk között. Az én részemet egy ronyba csavartam, és félretettem. Éhes voltam ugyan, de nem volt semmi étvágyam, akármilyen furcsán hangzik is. A többiek a tűz körül tolongtak, hogy adagjukat megsüssék. húzottam, leültem egy bokor alá, onnan bámultam a tűzbe. Kleki Petrára gondoltam. Életének falevele nem magától hullott le, hanem leszakították. Gyilkosa pedig ott hever, még mindig a részegen, szinte eszméletlenül. Mi tartott vissza attól, hogy oda hozzá és golyót ereszek a gyáva alattomos gyilkos fejébe? Mi tartott vissza? Az undor, az utálat. Ezt tükröződött a két indián arcán és a mélységes szomorúságon kívül. Különben is mit értek volna vele, ha tüstént a gyilkosra vetik magukat? Cimborái segítségére siettek volna, és akkor megszaporodik az áldozatok száma. Okosan tették, hogy bosszújukat bámulatos önfegyelemmel elhalasztották. Kleki Petra maga mondta nekem, hogy boldogan feláldozná életét tanítványáért. Ez be is következett. De miért kötötte el lelkemre, hogy vigyázzak Vinettúra és hű barátja legyek? Olyan jó emberismerő volt, hogy egy órai beszélgetés után már tudta, megbízhatik bennem és utolsó kívánságát teljesíteni fogom. És miért intettem a haldoklónak, hogy legyen nyugodt vállalom a megbízást? Talán iránta érzett részfétből... Vagy azért, mert tud már is jó barátomnak, testvéremnek tekintettem? Komolyság, a nyugalma, a szeméből sugárzó értelem és bátorság annyira lenyűgözött, hogy utolsó sértő szavai sem keltettek bennem haragot ellene. Tűnődésemből szemliasztott fel, amikor leült mellém, és megkérdezte. Miért nem vacsorázik? Nincs kedve menni. Inkább a fejét töri? hogy búsul a történteken? Hiába. Az ilyesmit meg kell szokni. A vadnyugaton vagyunk, ahol olcsó az ember élet, és több a gazfickó, mint az erdei vad. Mit gondol, mi lesz most Rettlerrel? kérdeztem. Legyen nyugod, utoléri a büntetése. Nem nekünk kellene gondoskodni róla. Hogy képzeli azt? Tartoztassuk le és szállítsuk Santa fébe vagy San Franciscóba és állítsuk bíróság elé? Mi is bíráskodhatunk fölötte. Megint úgy beszél, mint ez zöldfülű. Nem ismeri a préri törvényeit. Talán rokonak leki, Petrának, vagy közeli jó barátja? Nem, no látja! Itt nyugaton a megtámadott embernek joga van tüstént basszutálni. Szemet szemért fogad fogért, ahogy a Bibliában olvastuk. Az áldozat közeli hozzátartozóinak is joguk van a bosszúra, de egy idegennek, aki alig ismerte. Ha szó nélkül megölné Rettlert, maga is beállna a véreskezű gyilkosok sorába. Ezek szerint szárazon megúszza ezt az aljasságot. Nyugalom, nem úszza meg, bízza csak az apacsokra. Én addig napról napra együtt legyek vele. Nem lehetne legalább elkergetni a táborból. Ahhoz sincs joga. De nem is lenne tanácsos megpróbálni. A vadászok legnagyobb része az ő pártjára állna, és önhúzná a rövidebbet. Nem is szólva arról, hogy jobb, ha retlőr itt van köztünk. Így legalább szemmel tarthatjuk. Okosan beszél, ismertem be. De néha olyan nehéz az okos szóra hallgatni. Tettem hozzá sóhajtva. Nem kell sokáig várnia. Vigasztalt szám. Az apacsok bosszúja a napok kérdése, de attól tartok, nem sok örömünk lesz belőle. Egy kalap alá vesznek minket is a rettler félékkel. A vasútépítés terve felbőszítette őket. Mindnyájunkat bitorlónak, területrablónak tekintenek. Legjobb lenne szépen meglépni innen. Hagyjuk itt a munkánkat befejezetlenül. Szem elgondolkodott egy kicsit, aztán megkérdezte. Mit gondol, hány nap kell ahhoz, hogy a felmérésnek ezzel a szakaszával elkészüljünk? Azt hiszem, öt nap alatt megleszünk vele. Tudtom, már nincs apacsfalú ezen a környéken. A legközelebbi településig talán három napi kemény lovaglás kell. Így és Vinettú bizonyára oda viszik halottjukat. Aztán onnan hoznak segítséget, hogy végezzenek velünk. Egy hétnél előbb nem lehetnek itt. Ha öt nap alatt befejezzük, ezt a szakaszt már csak helyünket találják. És a a téves? Hát, ha útközben egy apac csapattal találkoznak, és tüstént visszafordulnak... A bölények vonulása megkezdődött. Ez a vadászat ideje. Könnyen lehet, hogy Incsúcsuna és Vinettú is egy ilyen vadász csapattal érkeztek ide, és már megállapodtak a találkozás helyében. kis apró szeme felcsillant. Őrtogatta! kiáltotta. Ez az öltfülű nem is beszél csakiságot. Hiába megesik, hogy a csibet tanítjátjuk. Igaz, igaz, igaz. Sokkal nagyobb óvatosságra van szükség, mint gondoltam volna. Tudja mi? Holnap hajnalban ki és körülnézek egy kicsit, hát ha sikerül valamit megtudnom. Helyes, én is onnál tartok, mondtam. Jó van. Tüstént beszélek a főmérnökkel, bólintott szem. A dolog nem ment olyan simán. Bancroft helyeselte, hogy szem terep szemére induljon, mert ő is féltette a bőrét, de arról hallani sem akart, hogy szem engem is magával vigyen. Arra gondolt persze, hogy akkor neki kell majd dolgozni a helyettem is, és mégsem jutnak előre. Lássa, bemészte Bancroft, hogy így a legjobb. Erősködött szem. Az út nem veszélytelen, ha indiánokkal találkozom, könnyen fűbe haraphatok, és akkor nem lesz, aki hírt hozzon önnek, és figyelmeztesse a veszélyre. Ez igaz, de magával viheti Parker-t, vagy Stone-t is. Én is gondoltam erre, de nem jó. Felelteszem. Először is olyan kísérőre van szükségem, aki nem ijed meg az árnyékától, hogy ez a zöldfülő milyen erős láthatta. De van itt még valami. Holnap, ha a Rattler kialudta mámorát alig, hanem összezördül settler aki már régen a begyében van, ez a két ember nem fér össze. Vörös posztó egymás szemében, és ha összeverekednek, kinek lesz haszna belőle? Legalább holnap tartsuk őket távol egymástól, közben a dolgok elsimulnak, és akkor nem lesz semmi baj. Ez az érv hatott. Szem visszajött hozzám, és örömmel jelentette, hogy sikerült a főmérnököt lehengerelnie. Holnap nehéz, fárasztó út vár ránk. Mondta. Feltétlenül egy kis erőt kell gyűjteni hozzá. Most megsütöm önnek a porcióját, és szépen bekebelezi, jó? Meg lehet próbálni, legyintettem. Megpróbálni, <gül> vigyorgott szám. Aki a medvetalba belekóstol, különösen ha én készítettem el, az nem hagyja abba az utolsó porcikájáig. Ide azzal a csomaggal, amit félre be kell vallanom, hogy étvágytalanságom nem tartott sokáig. Minden úgy történt, ahogy szem megjósolta. Először ettem medvetalpat életemben, de a kostoló után hívelettem ennek a csemegének, mint halálig, vagy életfogytiglani rabja, ha úgy tetszik. Szem gyönyörűséggel nézte, hogyan falatozom. Látja, látja, mondta kezét dörzsölgetve. Még mindig jobb, ha mi eszünk grizzlit, mint a ő falna fel minket, most még levágok egy jó darabot a sonkájából is, megsütöm, és holnap magunkkal visszük útravalónak. <gül> Na, most pedig térjünk nyugovóra, mert holnap korán kellünk. Helyes. Azt mondja hogy melyik lovat viszi magával. Hát, hogy melyiket? Mérít természetesen. Méri nem ló, hanem összvér. Hát aztán még kifogása van ellene. Csupán az, hogy még csak rövid ideje nyargalászik rajta. Mit csinálunk, ha hirtelen megbokrosodik és nem akar tovább menni? Éppen a legveszélyesebb pillanatban. Felderítő úton olyan lókjel, amely feltétlenül megbízható. Úgy? És ez onnan tudja? Szintén könyvekből? Hát természetesen. Mindjárt gondoltam. Kellemes lehet ilyen könyveket olvasni. Ha egyszer nyugalomban vonulok, magam is elnyúlok egy jó dígyványon, és indián regényeket fogok olvasni, de csak azért, hogy röhögjek rajtuk. Miért? Mert az efélek könyveket olyan emberek írják, akik sosem jártak az őserdőben, az indiánok közt, és ezt lépten nyomon elárulják. Na és, ha akad valaki, aki hosszú ideig élt itt, és a saját élményeit írja meg, olyan nincs. Először is az őserdő meg a préri olyan, mint a tenger, nem engedi el az embert. Én sem mondtam komolyan, amit a jó díványról fecsegtem. Aki megszokta a vadnyugatot, nem leli többé a helyét máshol. Szóval magától nem várhatunk ilyen könyveket, szem. Tőlem! <gül> Mi jut ezébe? Hiszen olvasni még tudok, de írása már nem áll a kezem. Addig fogta a gyeplőt, forgatta a kést, meg a lasszót, nyomta a puska ravaszát, hogy betűket már nem tud rajzolni. Örülök, ha néha megírok egy levelet, nemhogy egy könyvet. Hát akkor megírja más. Kétsoda! Szeretném látni! Hát csak pislancsol rám. Hogy, hogyan? Ön? És miért tenné ezt? Több okból. Először is, hogy emlékeimet megörökítsem. Másodszor, hogy olvasóim tanuljanak belőle. Végül pedig, végül, de nem utolsó sorban, hogy pénzt keressek vele. Pénzt? Hát mibe kerül egy olyan könyv? Egy dollárba, kettőbe, csak háromba. Na látja, ha felcsapvadásznak a prémekért százszor annyit kaphat. Maga ezt nem érti Sam. A könyveket nem én adnám el, hanem a kiadó. Kiadó? Kiadó házról már hallottam. Hát van másféle kiadó is? Na, majd egyszer megmagyarázom szem. De vigyázzon magára, megtörténhetik, hogy egyszer kezébe kerül egy könyv, és saját magával találkozik benne. Hogy érti ezt? Rólam akar írni? Ezt az alattomosságot fel sem tételeztem őről. Egyszer és mindenkorra megtiltom. Ki kérem magamnak? Nézzem az ember! A jó szem valósággal dübegorult. Csak nehezen tudtam lecsillapítani. itt megértette, hogy egy könyvben szerepelni nem szégyen, sőt, dicsőség is lehet. – Furcsa emberem, mondhatom? – dünnyögte végre megjuhászodva. – Hát ezért jött a vadnyugatra? – Megnyugtottam, hogy nem csak ezért. Hogy én is szeretem ezt az életet, amelyért ő annyira lelkesedik, és csak később, jóval később, sok év múlva kerül sor arra, hogy őt egy könyvbe beletegyem. Ezzel aztán jó éjszakát is mondunk egymásnak, és elbucsóztunk másnap hajnalig. De elég jó száme. Egyszerű lélek, de aranyszív és igazi jó barát. Ők keltett fel hajnalban. Parker és Stone is talpon volt már, hogy segítsen a készülődésben. A többiek mind aludtak, retlőr a legmélyebben. Ettünk egy darab húst, vizet hittünk rá, a lovainkat is elláttuk, aztán elindultunk. Előbb még szem félrevont a vilítés diket, utasítást adott nekik, hogyan viselkedjenek, ha távol létünkben retlör beléjük akarna kötni. A nap még nem emelkedett fel a keleti égboltozaton, amikor kilovagoltunk a táborból. Szívem kisé izgatottan vert, az első igazi felderítő után. Kíváncsi voltam, hogyan végződik majd. Később még sok ilyen út várt rám, s nem sokára úgy megszoktam, mint a városi ember a sétát. Abban az irányban indultunk, amerre a két indián táborunkból távozott, vagyis a Völgyön le, éjszak felé. A táborunkat környező fák közül kikerülve a Prérire értünk. Furcsa, hogy erre indultak, mondta Szám. Tudtammal az apacok nagy faluja tőlünk délre van. Az elmosódó nyomok csak hamar elkanyarodtak, és egy idő múlva már déli irányban folytatódtak. Megkerültek minket mondta szem. Egyszerű indiáncsel, de még egy zöld fülüt sem tévezhetnek meg vele. Már megint a zöld fülüt emlegeti. Bosszankodtam egy kicsit, de nem szóltam semmit. A préri kiszélesedett, és közepén most már világosan lehetett látni három ló patáinak nyomait egymás mellett. A nyomok nyílegyenesen haladtak déli irányban. Nem tetszik nekem a dolog, mondta szem. A nyomok túlságosan feltűnőek, mintha szándékosan csináltak volna így. Hmm dünnyögtem. Mit hümög! Fordjönt felszem. Persze nem érti a dolgot. Majd ha annyi évet töltött a prérin, mint én jobban felfigyel az ilyen apróságokra, az indiánok kitűnően értenek ahhoz, hogy nyomaikat eltüntessék. Miért mulasztották el most? Bizonyára törbe akarnak csalni. Megkönnyítették számunkra, hogy a csapdájukba szaladjunk. Ne aragudjon szem, de nem hiszek abban a csapdában. Ú, nem hisz benne. Talán meg is tudja okolni, hogy miért? Úgy gondolom, azért nem vesződtek a nyomok eltüntetésével, mert nagyon siettek. Minél előbb a falujukba akartak élni, hogy aztán egy nagyobb csapattal megtámadják a táborunkat. Azon kívül egy halottat is visznek magukkal ebben a melegben. Olyan biztos, hogy magukkal viszik, hát ha eltemetik útközben. Nem hiszem. Kleki Petrát nagy tisztelet övezte. Nagy fehér bölcsnek az apacs nép nagy tanítómesterének tekintették. Egy ilyen halottat az egész törzs jelenlétében ünnepélyesen kell eltemetni. És a legméltobb temetés az lenne, ha gyilkosát ugyanakkor halálra kínoznák, és újonganának, hogy nem sokkal élte túl áldozatát. Ebben van valami, bólintott szem. Úgy beszél, mintha már sok dolga lett volna indiánok. A honnan tudja mindezt? Olvastam. Azokban a könyvekben, amiket az én szem, Hawkins barátom annyira lenéz. Na, legyen, mondta, nyarkajunk tovább. Fél óra múlva egy savannára érkeztünk, ahol a fű bújább, mint a préri többi részén. A Canadian River és a Pekoszt folyó forrásvidékén sok ilyen savanna akad. Itt még jobban láttuk a lovasok nyomait, mint eddig. Háromas nyom volt, szinte olyan, mintha egy óriási három águvas villával húzták volna. Tehát a három ló itt még egymás mellett haladt. Elég fárasztó lehetett a közrefogott ló hátán a holttestet egyenesen tartani, hogy lenne nyargalás közben. Erre gondoltam, miközben Szem egész kis előadást tartott nekem a nyomok értelmezéséről. Megmagyaráztam, miből lehet felismerni, hogy a lovasok lépésben, ügetve vagy vágtatva haladtak-e. Okos volt, amit mondott, és jól megjegyeztem magamnak. Most egy kis erdő vágta el a szavannát, mely bal felől szinte megkerülte az erdőt, úgy folytatódott. A fák sokkal sűrűbbek sem, hogy gyorsan keresztül lehetne jutni ezen az erdőcskén, jegyezte meg Szent. A mi indiányaink nyilván megkerülték, tehát mi is balra tartunk. Persze azt is megtehetnénk, hogy átvágunk az erdőn, és aztán újra megkeressük a nyomokat, de a kerülő biztosabb. Mielőtt az erdő elfogyott volna, egy kis tölgyest vettünk észre jobbkész felől. Itt a fővet erősen letaposták, mintha pihenőt tartottak volna. Mi is leugrottunk a nyerekből, és megvizsgáltuk a tölgyest. Elszólt friss ágakra bukkantunk. Úgy látszik, az indiánok itt vastag erős töltve ágakat vágtak le, aztán lenyesték róluk a kisebb ágakat, azokat láttuk a földön heverni. Mit gondol, miért vágtak itt husángokat? kérdezte Sam, miközben úgy nézett rám, mintha a tanító a nebulóra, ha felelteti. Szánkót készítettek, hogy azon húzzák tovább a halottat. Honnan tudja? Gondolom, mi könnyebb jutnak vele előre. Jól gondolta. Nehéz egy halottat lóáton szállítani, most nézzük meg, hogy a feltevésünk helyese. Ezt én is fontosnak tartom, mondta. Számításaim szerint ők már tegnap este elérték ezt a helyet. Nem közömbös számunkra, hogy meg tudjuk, itt éjszakásztak-e vagy csak szántalapot készítettek, és már is folytatták útjukat. Alaposan megvizsgáltuk a tölgyest, de semmi jelét nem láttuk annak, hogy itt sokáig elidőztek volna. Így hát újra lóra ültünk, és tovább bügettünk. A nyom most is három ágú volt, de egészen más, mint eddig. Két oldalt egy-egy vékony sáv húzódott a fűben, s köztük fedeztük fel a lovak patanyomait. A szántalp két vastagrótból készült, ezekre meg keresztbe vékonyabb rudakat erősítettek, és azokra kötötték a holtestet, mondta szem. Az egyik lovat befogták a rögtönzött szánkóba, aztán kötőféken vezették tovább. Hmm... Dünnyögtem kételkedve. Ma megint mit hümmög? Mit akar mondani? Mordult rám szem. Csak annyit feleltem, hogy a két oldalsó nyom közt nincs elég hely három ló számára. A patanyomok a csapás közepén húzódnak, nem két oldalt. Vagyis? Vagyis egy lovas halad elől, utána a ló a szánkóval, aztán a másik lovas. Szépen libasorban, gúnyolódott szem. Mi az Isten csodájának? Hát bizonyára megvolt rá az okuk. Talán arra gondoltak, ha nem tudnak elég gyorsan haladni a halottal, akkor egyikük elnyargal a falujukba. Így időt nyer, hogy harcosait összeszedje, és minél előbb a nyakunkra hozza. – A kakas csípje meg, ez aztán kellemetlen lenne! – kiáltott felszem. Nem sokára egy kiszáradt vízmosáshoz értünk. Meglehetősen széles, de nem túlságosan mély árok volt, mely tavasszal megtelik vízzel, de az év többi részén száraz. – a nyomok egyenesen ide vezettek, tehát mi is átvágtunk a vízmosáson. Miközben a lovan patái alatt csikorgó kavicsot és murvát vizsgálgattam, arra gondoltam, hogy ha a két indián csak ugyan el akart válni egymástól, ez a legalkalmasabb hely. A kavicsok nem veszik fel a nyomokat, tehát ha valaki követi őket, nem veszi észre, hogy itt elváltak. Vagy száz lépés múlva újra füves terepre érkeztünk. Nézze csak, szem, kiáltottam fel. Patanyomok! Hát aztán vonogatta vállalt szem. Erre mentek tovább. Hmm, hmm, dünnyögtem most már szándékosan. Érdek és pokol, dühöngött szem. Torkig vagyok az ő hümmögésével, mit akar már megint? Nem akarom bosszontani, kedves mesterem, de ha jobban megnézi, láthatja, hogy ezek a nyomok ritkábbak, nem három lótaposta őket, csak egy. Hé, hey, a minden itt igaza van, mit jelentsen ez. Menjünk csak vissza a kiszáradt patakhoz, és nézzünk jobban körül, javasoltam. Visszafordultunk, és alaposan megvizsgáltuk a talajt. Megállapítottuk, hogy csak egy ló kelt át a vízmosáson, a másik kettő a meder partján folytatta útját. Úgy történt, ahogy mondtam, fordultam szemhez. Egyikük rövidebb úton előre nyargalt a faluba. Aligha nem incsúcsunna volt. Mint törzsfőnök összeszedi a harcosait, és mire vinettú megérkezik a halottal, a csapat már indulásra készen várja. Szem sokáig szótlanul nézett rám. Mondja, kedves uram! Fakad ki végre. Miért akar engem lóvá tenni? Miért akar elítetni velem? hogy sose járt még a prérin. Egy zöldfülűnek nem lehet ilyen éles szeme, és mitagadás, ilyen éles esze sem. És még engem nevez, mesterinek Isten bizony pirulnom kell. Sokáig tűnődve bámult maga, elé, aztán megszólalt. Azt még megértem, hogy a szeme jobb, mint az enyém, hiszen fiatalabb, mondta. De hogy tudta kitalálni, mit csinálnak ezek az indiánok? Logikai levezetés útján, feleltem mosolyogva. Hát, az micsoda. Megmagyarázom egy példával. Hók annyit tesz, mint sólyom. A sólyom mezei egereket eszik. Hawkins fajta. Tehát szem Hawkins mezei egereket eszik. Ezt az eszmefuttatást Tréfának szántam, de rosszul sült el. Sam komolyan megharagudott. Micsoda, hogy én egereket eszem? Hazugság! Rágalom! Nem is állok szóba többet magával! Megsorkantyúzta a lovát, és faképnél hagyott. Utána ugrattam, és némán üggettünk egymás mellett jó tíz percig. Sam konokul hallgatott. Elhatároztam, hogy megtöröm a jeget, és kibékítem. Sam, mondtam, mi lett a Grizzly bundájával? Gondosan eltettem. Ha visszaérkeztünk a táborba, megkapja. Önt illeti meg, és ne féljen, nem akarom eltulajdonítani. Én meg éppen most határoztam el, hogy magának ajándékozom, mondom csendesen. Micsoda? Azt a gyönyörű írát? Hát, ennek igazán örülök. Köszönöm ször, szívből köszönöm. Tudja, mit várok belőle? Nos? Egy olyan vadászbundát, hogy mindenki megbámulja. De a grizzly fogait és körmeit visszaadom önnek. Kevés vadász dicsekedhetik ilyen trófeával. Gyönyörű láncot készítek önnek belőle. Jól értek az ilyen munkához. Most már azt se bánom, ha azt állítja, hogy egereket eszem. De hogy állítom, kedves szem, csak meg akartam magyarázni, hogy mi a logikai levezetés. Mindjárt meg akartam mutatni, hogy milyen könnyű téves következtetése jutni. Ja, akkor jó. Nos már minden jó. Gyönyörű kabátom lesz, önnek meg gyönyörű nyaklánca vadász diadala emlékére tovább bügettünk. Egy óra múlva már nem sok hiányzott a délehez, szem megállította a lovát. Most már elég lesz. Itt visszafordulunk. Annyit minden esetre megállapítottunk, hogy nem éjszakáztak sehol, úgy siettek. Fel kell készülnünk a támadásra még hamarabb, mint gondoltuk. Ilyen körülmények között a hazafelé vezető úton is erősen kellett igyekeznünk, de tüzes pájkomnak ez meg se kottyant, méri pedig, mint az összférek általában kitűnően bírta a fáradtságot. Félúton egy kisebb folyóhoz értünk, itt megitattuk állatainkat és elhatároztuk, hogy egy órai pihenőt tartunk. Leugrattunk a nyerekből és elnyújtózkodtunk a puha fűben a bokrok között. Miközben az égre bámultam, vinettúra gondoltam. Nehéz volt elhinnem, pedig fölötte valószínű volt, hogy nem sokára harcba keveredem vele és apacsaival. Hogy szem gondolt, nem tudom, mert amikor ránéztem, nyitott szájjal édesdeden horkolt. Igaz, hogy az elmúlt éjjel keveset aludt csak jó magam. Miért ne pótolja egy kicsit most, amikor alkalma van rá, hiszen semmi okunk közeli veszélyre gyanakodni. Az öszvér a bokrok sűrűjébe húzódott, és eltűnt a szemem elől. Úgy látszik, nem volt társaság kedvelő lény, inkább a magány szerette. Pejkom néhány lépésnyire tőlem a füvet harapdált éles fogaival. Az összvér most rövid, furcsa, mondhatnám, figyelmeztető harkantást hallatott. Szem abban a pillanatban talpra ugrott. Méri mondani akar valamit? – jelentette ki. – Hol van? – A bokrok közt nézzük meg. Bemásztunk a bozódba, és láttuk, hogy Méri figyelmesen néz valamit az ágakon keresztül. Füle élénken mozgott, és farkát felemelte, meg lecsapta, mint egy jelző zászlót. Amikor megpillantott bennünket, megnyugodott. Megint meggyőződtem róla, hogy ez az összvér kitűnő kezekben volt valamikor, és szem örülhetett, hogy ilyen jól idomított állathoz jutott. Mi is kikandikáltunk az ágak közül. Hat indiánt láttunk háton közeledni. Éjszakról jöttek, és a mi nyomainkat követték, egyik a másik mögött. Vezetőjük egy köpcös, izmos indián egy pillanatra sem fordította el szemét a nyomokról. Valamennyien bőrlegginget és sötét szürke inget viseltek. Mindegyiknek volt puskája, kése és tomahawkja. Arcuk zsírtól fény lett. Jobbról balról egy-egy kék és piros festék csík virított rajta. Aggódva néztem szemre, de ő nagy csodálkozásomra hangosan felkiáltott. Micsoda szerencse, ezek lesznek a megmentőink! Az Istenért csendesebben sógtam. Miért? Éppen azt akarom, hogy meghallják. Ezek Kajovák, aki elölnyargal Bao, ami az ő nyelvükön rókát jelent. Bátor és calafint a fickó, a törzs Tanguának hívják, ő is régi ismerősöm, úgy látszik fényre léptek, pedig nem tudok mostanában semmiféle háborúról. Ezek bizonyára a főcsapat előre küldött felderítői. Nem ismertem még az indián törzseket, de annyit én is hallottam, hogy a kajovák nem örvendenek jó hírnévnek. Inkább tolvaj, mint rabló népség. Csak az szolgál mentségükre, hogy a fehérek zűlesztették el jellemüket. A hat indián a közelünkbe érkezett. Nem értettem szem örömét. Hat indián könnyen végezhet velünk, de nem elég ahhoz, hogy megmentsen minket az apacsoktól. Szem kilépett a bokrok közül, és éles fütyjellel hívta magára figyelmüket. Erre megsarkantyúzták lovaikat, mintha le akarnának gázolni minket. Mi nyugodtan vártunk. Egy lépésnyire tőlünk hirtelen megálltak, leugrottak a nyerekből, és szabadjára engedték lovaikat. Fehér testvérem szem, hogy kerül ide? kérdezte Bao. Vörös testvéreim ügyesen követték a nyomaimat, hangzott a kitérő válasz. Azt gondoltuk, apacskutyák nyomai, mondta erre Bao. Mióta kutyák az apacsok talán visszaállt törki köztük és a bátor kajovák között? Kiástuk a csatabárdot, és ellátjuk a koszos préri farkasok baját? Ezt örömmel hallom, mondta szem. Testvéreink üljenek lemellé, mert fontos dolgokat akarok mondani. Bau fülkésző pillantást vetett rám. Ki ez a sárpattarcú? kérdezte. Még nem láttam soha fiatal, még de izmos. Talán jó harcos lesz belőle. Szem ünnepélyesen rám mutatott. Ez a fiatalember már is nagy harcos. Nem nemrég jött át a nagy vize, és még sohasem látott bölényt vagy medvét azelőtt, de itt már két bölénybikát ejtett el, és késével szúlt rá egy szürke medvét, hogy az életemet megmentse. Uff, uff, kiáltották a kajovák, és csodálkozva néztek rám, míg szem így folytatta. Golyója mindig célba talál, és ökle olyan erős, hogy egyetlen csapással leteríti ellenségét. Ezért nevezik a fehér emberek Old shatterhan -nek. Még nem szoktam meg, hogy hadi nevemen emlegessenek, ami a vadnyugaton nagy dicsőség. Sok híres vadász csak így emlegetnek, s igazi nevét még a legjobb baráta is sem ismerik. Bao kezét nyújtotta, és barátságos hangon közölte velem. Akkor Olcset ezentúl a mi testvérünk. Szeretjük az ilyen embereket, és szívesen látjuk sátrainkban? Habozás nélkül válaszoltam. Én is szeretem a vörös embereket, mert a nagy szellem gyermekei, éppen úgy, mint a sápatarcóak is. Testvérek vagyunk, és együtt fogunk harcolni mindenki ellen, aki nem érdemli meg barátságunkat. Bao zsírral és festékkel bekent arcán elégedett mosolyvillant át. – Olcsetter, hát jól beszélt! – mondta. – Elszívjuk vele a békepipát. Letelepettek mellénk a folyópartjára. Bao elővette pipáját, melynek szörnyű bűze abban a pillanatban megütötte orromat. Megtöltötte valami keverékkel, amely meggyőződésem szerint apróra reszelt vadrépából, őrölt magból, kenderkóróból és sóska levelekből állt. Rágyújtott, nagyot húzott a pipából, majd füstjét előbb az ég, aztán a föld felé fújta, és így szólt. Oda fellakik a szellem és ide nőnek a növények és állatok, amelyeket a nagyszellem a kajovák népének ajándékozott. A következő füst gomolyokat a négy világtáj felé fújta, és így szólt. Északon, délen, keleten is nyugaton testvéreink és ellenségeink élnek. Testvéreinket megsegítjük, ellenségeinket megskapoljuk. Uff, beszéltem. Azt hitt egy gyönyörű szónoklatot vágott ki. De szavaiból kivilágolott, hogy az egész növény és állatvilágot a kajóvák kizárólagos tulajdonának tekinti, tehát ha elveszik, az nem lopás vagy rablás, hanem a legjogosabb eljárás. És én ezeknek a fickóknak a barátja legyek. De egyelőre bele kellett törődnöm. Báó átnyújtotta a béke pipát szemnek, aki derekasan megállt a helyét. Nagyot húzott belőle, és szétfújta a füstöt, mint a hat irányba, majd így szólt. A nem az emberek színét, hanem a szívét nézi. A kajovák szíve bátor és hű. Én új ragaszkodom kajova testvéreimhez, mint az összvérem a fához, melyhez oda kötötték. Még akkor is mellettük maradok, ha minden kötél szakad. Uff, én beszéltem. Az ő szónoklata is tetszést aratott. Mosolyogva néztem rá, de jókedvem elpárologott, amint kezembe nyomta azt a büdös agyakpipát. Nincs olyan kapadohány, amit szükség esetén el nem szívtam volna, de ez a kinni-kinnik, ahogy az indiánok az ő förtelmes dohánykeveréküket nevezik, még az én bátorságomat is próbára tette. De nem tehettem mást, felálltam, szájamba dugtam a pipát és húztam egyet. Rögtön láttam, hogy az előbb tévedtem. A felsorolás nem volt teljes. A keverék összetételéből kifelejtettem az ócska nemes papucsot, melynek egy darabját minden bizonyal beleőrülték. Mégis kifújtam a füstöt ég, föld és a négy világtáj felé, és a következő beszédet vágtam ki. Az égből jön az eső és a napsugár. A föld adja nekünk a bölényeket és a musztángokat, a medvét meg a szarvas, a tököt meg a kukoricát, azt a nagyszerű növényt, amelyből az okos vörös emberek a kinni-kinniket készítik, hogy füstje, a béke és testvériség jelen legyen. Az én szavaimat is tetszés fogadta. Bao kezemet szorongatta, és én visszaadni pipáját. A béke pipa elszívása általában fontos szertartás, csak komoly alkalommal kerül rá sor, és következményeit is komolyan veszik. De ebben a szedett-vedett Kajova társaságban komédiának éreztem az egészet. Hogy a pipa ízétől megszabaduljak, zsebemből szivart húztam elő, és rágyújtottam. Báó sóvárgással nézte. Mivel Szanta Féből ökrös szekélen kaptuk az utánpótlást, bővében voltam a szivaroknak. Nem kerültek sokba és még társaim pálinkára költötték pénzüket, én inkább ennek a szenvedélynek hódoltam. Indulás előtt teletömtem a zsebemet szivarokkal, és most mindegyik kajovának átnyújtottam egyet-egyet. Arcukon, amikor rágyújtottak, mennyei boldogság tükröződött. Ajándékommal nagy tekintélyre tettem szert. Ezek után megkezdődött a tanácskozás Mióta ásták ki testvéreim a csatabárdot? Kérdezte szem. – Az idő óta, amit a sápatarcok két hétnek neveznek. Tudom, a vörös testvéreim hosszú idő óta békességben élnek ezen a vidéken, miért nyúltak most fegyverhez? Az apacskutyák megölték négy harcosunkat. Hol? A Pekos folyónál. Ott állnak a kajóva sátrai? Nem, az apacsok laknak ott. Akkor harcosaitok mit kerestek ott? Báó rövid gondolkodás után őszintén megmondta. Néhány harcosunk egy éjjel rátört az falura, hogy lovak a de a rühes kutyák nyitva tartották szemüket, és megölték négy legbátrabb harcosunkat, ezért ástuk ki a csatabárdot. Szóval lovakat akartak lopni, és pórul jártak, gondoltam, ezért dühösek az apacsokra. Mi szükségetek volt idegen lovakra? kérdeztem, hiszen a kajovatős gazdag, úgy tudom, több lova van, mint harcosa. Bau fülényes mosolyjal felelte. Fiatal testvérem nem jött át a nagyvízen, és nem érti, mi a szokás felé. Elég lovunk van, igaz, de sápatarcu kereskedők jártak nálunk lovakat vásárolni. Odaadtuk, ami fölösleges volt. Azt mondták, még több kell. Azt mondtuk, nincs több. Azt mondták, szerezzünk az apacsoktól, és egy hordó tüzes vizet adnak érte. Így történt. Igen, úgy történt, hogy gondoltam. Kabzsi fehérek veszik rá az indiánokat minden gazságra. Tudják-e az apacsok, hogy a kajovák a fényre léptek? Kérdezte szem. Nem vagyunk bolondok, hogy megüzenjük nekik? Felelte Bau. Váratlanul törünk rájuk, hogy megskalpoljuk őket, és elvisszük mindenüket. Vörös testvére most feldérítő úton van? Kérdezte szem. Igen. És hol vannak a többiek? Egy napi lovagrása mögöttünk. Ki őket? Maga tangoa, a nagy törzsfőnök. Hány harcosa van? Kétszer száz. És gondolod, hogy meglepet az apacsokat? Lecsaponk rájuk, mint sasok a varjakra, felelte Báó büszkén. Testvérem, téved? Az apacok már mindent tudnak. Hogyan? Én Csucsuna az apacsok főnöke nagyon okos ember, amikor látta, hogy harcosain négy kajovát megöltek. Tudta, hogy a bosszú nem marad el, ezért felkerekedett és ide jött körülnézni. Ő maga? Csak a fiát tud hozta magával. Uff, azonnal vissza kell lovagolnunk tango a főnökhöz, hogy megmondjuk neki, ti is velünk jöttök. Nem úgy lesz, feleltesszem, ti jöttök velünk? Nem hiszem. Akkor hallgass meg, mit szólnátok ahhoz, ha élve fognátok el intsucsunnát? Uff, kiáltott fel Báó felelkesülten. Vire túvel együtt? Úgy bizony. Lehetetlen. Elég régen ezt tudod, hogy amit mondok nem levegő. Ezután elmesélte neki, hogy vasútépítésen dolgozunk, és a táborunk nincs túl messze innen. Elmesélte találkozásunkot az apacs törzsfőnökkel. Elmondott mindent. Eddig azt hittem, fűzte hozzá, hogy a két apacsfőnök bölényvadászatra indult, úgy került ide. Most már tudom, hogy sokkal komolyabb dologról van szó, csak véletlenül tévedtek táborunkba, de hamarosan visszajönnek, hogy megbosszulják leki halálát. Számításom szerint, vagy 50 harcost hoznak magukkal, de ti kétszázan vagytok, és a mi táborunkban is van jó húsz ember. Természetesen segíteni fogunk nektek, hogy elfogjátok incsucsunnát és vinettut, de akkor előbb velünk kell jönnötök, hogy tudjátok, hol van a táborunk, és később megtaláljátok. Akkor induljunk minél előbb, mondta a BAO türelmetlenül. Hüledezve hallgattam szem aljas tervét. Tiltakozni akartam ellene, de már is felült Mérie hátára és a kajovák élére ugratott, hogy vezesse őket. Kénytelen voltam velük tartani. Útközben többször megpróbáltam, hogy félre vonjam szemet, de a ravasz kis ember mindig kitért előlem. Szívem tele volt aggodalommal, valamint arra gondoltam, hogy Vinett uta nemes lelkű indián ifjút ilyen csúnyán törbecsalják. Megállást nélkül tettük meg a hátra levő utat. A tábor az első percben megijedt, amikor az indiánok felbukkantak. Annál jobban örültek, amikor meghallották, hogy ezek a barátaink és szövetségeseink, akik megvédenek majd az apacsoktól. A kajovák ezután a legbarátságosabb bánásmódban részesültek, míg a medve húsból is kaptak bőségesen. Nem sokáig időztek a táborban, sietve ellovagoltak. Egész éjjel nyerekben lesznek, mondta Bau, hogy minél előbb megvigyék a fontos hírt vezérüknek. Amikor elporzottak, szem odajött hozzám. Nagyon durcás arcot vág, uram. Úgy látom, nehez rám. A legnagyobb mértékben, feleltem a gorván. Nem árulná el az okát? Csodálnám, ha nem találná ki maga is, feleltem. Nekem tiszta a lelkismeretem, jelentette kiszen meglepő nyugalommal. Még akkor is, ha incsucsunna és vinettú halálát okozta. Mi eszébe? Nekem a két apacs vezér éppen olyan rokon szemves, mint önnek. De hogy akarom, hogy bántódásuk legyen. Hát nem elég, hogy fogságba esnek! Éppen az a jó ez az egyetlen módja annak, hogy ne öljenek meg minket, és ők is életben maradjanak figyelmeztetem szem, jelentettem ki, szavaira jóformán oda sem hallgatva Ha tud megtámadják, én mellé állok és megvédem akár önellen is erre szavamat adtam egy haldoklónak, és rendes ember nem felejti el az ilyen ígéretet Hát nem akar megérteni engem kapott a fejéhez én ugyanazt akarom, amit ön, de nem oktondi módra, hanem úgy, hogy sikerüljön. Az apa csak a nyakunkra jönnek, erről nem tehetek. Én meg szeretném úszni a dolgot erről sem tehetek. Más nem segíthet rajtam, csak ezek a rony kajovák. Ha kitör a ribillió, megölik a maga kedves vénúját az apjával együtt, hát nem jobb, ha elfogják őket, hogy jól megkínozzák és végül megskápolják, mi? Szíszegtem magamból kikelve, mégis óvatosan, nehogy a többiek meghallják. – Ez már más kérdés? – felelteszem. – Abba már mi is beleszólunk. A tervem az, hogy kiszabadítom, és megszöktetem őket. Meg is teszem, különösen, ha ön is segít. Számíthatunk még vére és dikre is. Mást nem avatunk be a titkunkba. – Nos, mit szól ehhez, bősz uracskám? Most már más pofája van a dolognak, nem? – Kezet nyújtottam neki, és így feleltem. Rendben van, kedves szem, ezt egészen jól kispekulálta. Láthatja, hogy Sam Hawkins olyan ember, akiről sok rosszat lehet mondani, még azt is, hogy egereket meg pockokat fogyaszt ebédre, de azért mégsem esett a fejé lágyára. <gül> Szent a barátság, ször? Igen, öreg Sam. Hát akkor feküdjön nyugodtan a fülére, és aludjon egy jó nagyot, mert holnap sok dolgunk lesz. Jó, öreg Sam. Gondoltam magamban. Az öreg jelzőt persze nem kell szó szerint venni, hiszen nem volt több 40 évesnél. A vadnyugaton azt öregezték, akit szerettek és tiszteltek. Old Firehand, a híres vadász is így tetszett szerzőjére. Elebb csak Firehandnek, tűzkezűnek nevezték, mert minden golyója célba talált. Aztán Old Firehand lett belőle. Engem az a kitüntetésért, hogy mindjárt Old Shatterhandnek neveztek. Nehezen aludtam el. Szemterve, mely első hallásra olyan jónak tetszett, most már aggodalommal töltött el. Vajon sikerül-e apát és fiát, ha a kajovák kezébe kerültek kiszabadítanunk? És elképzelhető el, hogy megadják magukat? Inkább ezer halált halnak. Hogyan akadályozhatnám meg, hogy az ütközetben hősi halált ne haljanak? Minden esetre elhatároztam, hogy résen leszek. Másnap az egész tábor lázasan dolgozott. Mindenki szeretett volna a kijelölt útszakasszal végezni. Úgy dolgoztak, mint még soha, valamennyien retlőr kivételével, aki nem volt ugyan részeg, mégis tétlenül lézengett. Mindenki barátságosan beszélt vele. Újra meggyőződtem róla, hogy ezek mind egy húron pendülnek. Ha még egyszer meggyűlik a bajom rattlerrel a magam erején kívül legfeljebb szemre, vére és dikre támaszkodhatom. A rákövetkező nap szintén szorgos munkával kezdődött, de déltájban megérkeztek a kajovák. Táborunk ugyan már jóval messzebbre került előző helyétől, de hátrahagyott nyomaink után könnyen ránk találtak. Kitűnően felfegyverzett, kemény fickók voltak a kajovák, számuk meghaladta a kétszázat. Vezérük félelmetes óriás volt, sötét arca és ragadozó állatra emlékeztető szeme nem sok jót ígért. Tangoának hívták, és ez a szó a kajovák nyelvén egyszerűen törzsfőnököt jelentett. Elszorult a szívem, ha arra gondoltam, hogy Incsucsunna és Vinettú ennek a vadállatnak a mancsai közé kerül. Mint barátunk és szövetségesünk jött hozzánk, de egyáltalán nem úgy viselkedett. Le se szállt lováról, amikor egy mozdulattal megparancsolta embereinek, hogy fogjanak körül minket. Aztán a kocsinkhoz ugratott és felemelte a takaróponyvát. Amit a kocsiban látott, megtetszhetett neki, mert leugrott a nyerekből, hogy alaposabb szemlét tartson. Ó, súgta szem, aki mellettem állt. Ez úgy látszik, a mi holminkat Mári zsákmányának tekinti. Ez nekem is lesz egy két szavam. Csak óvatosan, szem. figyelmeztettem. 200 harcosa van. De eze annál kevesebb? Hi Hihihi! felelte Figyelje csak, hogyan csavarom mindjárt az ujjam köré. Odalépett a kocsihoz, és aggódó hangon megkérdezte Tangoától. Miért akar a kajovák nagy főnöke ilyen fiatalon az örök vadászmezőkre költözni? Tango, aki háttalált nekünk, a kocsiponyva alá hajolva felegyenesedett, megfordult és dühösen nézett szemre. Micsoda buta kérdés! Tango még hosszú ideig vezeti népét csatákba és vadászhatokra. És ha ez a hosszú idő csak egy perc lesz... Miért? Gyorsan gyere el a kocsitól, akkor Megmondtam. Itt maradok. Jó, akkor repülj a levegőbe. Szem megfordult, és út tett, mintha menekülni akarna. Tango egy ugrással utolérte, és megragadta a karját. Levegőbe repülni? Miért mondod ezt? Hogy figyelmeztesselek. Hogyan? A halál a kocsiban van. Úgy, bizony. Hol? Mutasd meg! Majd később. Hát nem mondták meg neked, miért vagyunk itt? Utat akartok építeni a tűzparipának, tudom. Igen. Az út hegyen völgyön meg keresztül, és sziklákat kell robbantanunk. Tudod, mi az? Tudom. Műközöm hozzá. Több, mint gondolnád? Hát nem hallottad még, hogyan robbantjuk a sziklákat a tűzparipa útjából. Egy kis fehér porral. De abban a porban több erő van, mint százszor száz puskában. É, hiszem, a sápatarcóknak sok varázszerük van. Ezt a port tartjuk a kocsiban, csomagokban, de aki nem tudja, hogy kell egy ilyen csomagot megfogni, vigyázzon magára, ha megérinti, felrubban és százszor száz apró darabra tépi. Húf! Kiáltott fel tankó a megrémülve. Közel voltam azokhoz a csomagokhoz. Olyan közel, hogyha nem sietek oda már az örök vadász mezőkön De hogyan? Apró húscafatokban és csontarabokban, míg az orvosságos zacskót se lenne nálad. Ennél ijesztőbbet nem is mondhatott volna. Tangua még messzebbre vonszolt a szemet a veszedelmes kocsitól. Csak attól félek, hogy valamelyik harcosod kotoráztik ezt a kocsiban, mondta Sam. Nagy baj lenne belőle. Mindjárt szólok nekik, felelte Tangua. Megtiltom, hogy a kocsi közelébe menjetek. Láthatod, mennyire vigyázok rátok, mondta Sam. Mert barátok és szövetségesek vagytok, de ti nem viselkedtek úgy, mint szövetségesekhez illik. Majd erről is beszélek a hartosaimmal, felelte Tangu a rövid habozás után. Magához intette alvezéreit, és elvonult velük tanácskozni. Úgy tesz, mintha nem is forralna rosszat ellenünk, súgta nekem szem. A legnagyobb lókötő a világon, és emberei szeme szedett csirkefogók. És kihozta őket a nyakunkra? kérdeztem szemrehányó hangon. Várjuk csak be a végét, nyugtatott meg szem. A tanácskozás eredménye már is megmutatkozott. Bau parancsára a kajovák leugrottak lovaikról, és szerteszé élettek. A gyűrű, mely ellenségesen körülvet bennünket, felbomlott. Tangua nem sokára odajött hozzánk, és így szólt. – Fejér véremnek nem lesz több jó a panaszra. Nem sokára hadi tanácsot tartunk, és megbeszéljük, hogyan fogadjuk az apacskutyákat, ha ideérkeznek. Hárman közületek részt vehetnek a tanácskozásunkon. Az egyik te Hoz magaddal két társadat is. – amikor magunkra maradtunk, Sam azt mondta, hogy Dick stone és Will Parkert viszi magával a tanácskozásra. Miért nem engem? kérdeztem megütközve. Jobb lesz így, ön csak folytass a munkáját, az apacsok megérkezéséig eltelhetik még néhány nap, ez alatt el is készülhetünk a számunkra kijelölt szakaszsal. Ebben igazat adtam neki és visszatértem műszereimhez. Munkám tulajdonképpen három részből állt. Méréseket kellett végeznem, munkanaplót vezetnem és térképvázlatokat rajzolnom. Ezeket két példányban készítettem el. Az egyiket a főmérnöknek adtam át. A másolatot azonban titokban magamhoz vettem és elrejtettem. Igazából nem is tudom, mi a célom vele, de úgy gondoltam, még használt vehetem. A tanácskozás, mint sejtettem, sokáig tartott. Utána lakmározás következett. A medvehús még nem fogyott el, és a kajovák is hoztak magukkal szállított húst, enni való tehát volt bőségesen. Sam Hawkins még pálinkával is megvendégelte a kajovákat, elosztotta köztük a félhordónyi maradékot. Rattler szerencsére félre vonult valahová, mert különben ebből is veszekedés támadt volna. Alig vártam, hogy szemmel beszélhessek. Amikor leült mellém, hogy együtt költsük el vacsoránkat, első szava ez volt – – Fölöslegesen aggódik, uram, a kedvenceinek nem lesz semmi bajuk, és ami szerintem még fontosabb, nekünk sem. – Hogy képzeli a dolgot, Szem? – Nagyon egyszerűen a célom az, hogy a két derék apacs életben maradjon, de mi is. Ez csak a kajovák segítségével érhető el. Az apacsoknak nem szabad megtudniuk, hogy a kajovák itt vannak. Jobb, ha azt hiszik, hogy csak velünk lesz dolguk. Én holnap elébük megyek, bizonyára felderítők előzik meg őket, és én azokkal szeretnék találkozni. Majd úgy intézem a dolgot, hogy a szemük elé kerüljek. Nem lesz veszélyes. Cseppet sem. Nem fognak bántani. Ha megpillantanak, azt gondolják, gyanútlanul sétálok az erdőben, míg társaim nyugodtan dolgoznak. Ennek nagyon fognak örülni, hiszen a céljuk az, hogy váratlanul rohanják meg a táborunkat, akkor aztán egyszerre végezhetnek velünk, ahány csak vagyunk. Mi meg egy embert külön? Mi lesz aztán? A felderítők szépen visszatérnek a főcsapathoz, és jelentik, hogy minden rendben van. Miközben jól felkészülünk az apacok fogadására, de nem itt, hanem valami alkalmasabb helyen. Munkánkat folytatva tovább vonulunk, és az apacsok természetesen utánunk jönnek. Hová? Azt még nem tudom. Minden esetre olyan helyre, ahová kajovák errejtőzhetnek, és csak a kellő pillanatban bukkannak elő. Ezt már megbeszéltem tánguával. Nagyon helyesli a tervemet. Nekem ez nem elég, mondom fejcsóválva. Én is szeretném helyeselni. Miből áll a terv? A lényege az, hogy új táborhelyünkön nagy tüzet rakunk, és valósággal oda csalogatjuk az apacsokat. Mire oda jönnek, mit találnak ott? A helyünket. <gül> Mert az utolsó pillanatban mi is elbújunk, alaposan megfordítjuk a dolgot. Az apacsok akarnak meglepni minket, de a vége az lesz, hogy mi lepjük meg őket. Érti? Nem. Majd megtud mindent idejében. Azt is, hogy mi lesz a feladata. És hogyan mentjük meg Vinettut? Nézze csak rám, egyelőre aludjunk egyet. Fontoskodása bosszantott, de nem foggattam tovább. Látom, nem tehetek egyebet, be kell vádom az események alakulását. Kellemetlen éjszaka volt. Viharos szél kerekedett, és reggere úgy lehűlt a levegő, hogy szinte diderektünk, ami nagy ritkaság ezen a tájon, hiszen a szélességi kör tekintve jóval délebre voltunk, mint Szicília. Szem reggel az eget kémlelte és megjegyezte. Eső lesz, és ez nekünk nagyon kedvező. Miért? Nem szeretek bőrigázni. Igen, de eső után a letaposott fű felegyen esedik, és nem árulj el az apacsoknak, hogy több mint kétszáz ember tartózkodik itt. Nem folytathattuk, mert báó közeledett felénk. Tangua küldte szemért. A rövid tanácskozás után a kajovák nyerekbe ültek és ellovagoltak. Közülünk csak szemet, Stone és párt vitték magukkal. Tudtam, miben sántikálnak. Most szemelik ki a helyet, amely a legalkalmasabb arra, hogy az apacsokkal megütközzenek. Déltálban megerett az eső. Olyan felhőszakadást támadt, hogy azt hittem, a préri tengerré változik. A zápor kellős közepén érkezett vissza szem két barátjával, de az indiánok nélkül. Azonnal Bancrofthoz sietett, és megbeszélte vele a tennivalókat. Nekem csak annyit mondott, hogy még ma átköltözünk az új táborozó helyre. Az ápor éppen olyan gyorsan ért véget, ahogy jött. Az égcsatornái bedugultak, és kisütött a nap. Csomagoltunk, és útra keltünk. A társaságot Parker és Stone vezette, szem már előbb eltűnt. Még el sem állt az eső, amikor elindult második felderítő útjára, mégpedig gyalog, mert így könnyebben tudott elrejtőzni, mint a mérjét is magával vitte volna. Másfél órás út után egy hosszan elnyúló tisztásra értünk, melyet három oldalról erdővet körül. Negyedik oldala egyre keskenyedett, és egy szűk földnyelvben végződött. Ez a földnyelv egyenesen egy patakhoz vezetett. Egyetlen lábnyomot sem láttam körös körül, pedig a kajovák nagy csapata is erre vonult még délelőtt. Szem Hawkinsnak igaza volt, amikor az eső után feléledő fűről beszélt. A patak a záportól annyira feldúzzat, hogy a mellette elterülő horpadást is elöntötte. Itt valóságos tó keletkezett. Ebbe mélyen belenyúlt az említett keskeny földnyelv, aztán kiszélesedett, és a tó közepén egy kis félszigetben végződött. Az egész olyan volt, mint egy nyeles serpenyő. Hátrába patak mögött az emelkedő terepet is sűrű erdő borította. Ez az a hely, melyet szem kiválasztott, mondta nekem Stone. nem is találhatott volna. És hol vannak a kajovák? Oda hát az erdőben, felelt eddig. Hő, ügyesen elrejtőztek. Kíváncsi vagyok, mi lesz ebből. Jegyeztem meg kedvetlenül. Hadd magyarázzam meg, mondta Dick. Tekintse ezt a félszigetet egy óriási egerfogónak. Becsaljuk az egereket, aztán a fejükre koppintunk. A főmérnök is hozzánk csatlakozott, és aggodalmasan csóválgatta a fejét. Csak ne ők a mi fejünkre, mondta. Nekem csöppet sem tetszik a dolog. Belekeveredni egy indián csata kellős közepébe, én bizony nem várom meg, hanem mentem az írhámat, ahogy lehet. Akkor egészen biztos, hogy az apacsok kezére kerül, a Bancroft feleltedik. Csak úgy úszhatja meg, ébőre, bőrre, ha itt marad. Nem mondom, hogy a helyzetünk irigylésre méltó, de reméljük a legjobbakat. A kajóvák elkergetik az apacsokat, és minket békén hagynak. Megfigyelőik, ott gubbasztanak a legmagasabb fák tetején, és a kellő pillanatban megadják a jelet, hogy kezdődik a tánc. Szép kis tánc, mondhatom. Zsörtülődött a főmérnök. És mit érünk azzal, ha a kajovák odaát vannak az erdőben túl a patakon? Mire idejének nekünk lődtek. Ó, ugyan, ugyan, a félsziget bukrai közt, de a földnyelve előbb eltorlaszoljuk, itt nem szélesebb harminc lépésnél. Hát mivel torlaszoljuk el? Lovakkal. Lovakkal? Ilyet se hallottam még. Nem is fogja hallani, csak látni. A lovakat kötjük a fákhoz szorosan egymás mellé, Míg az apacsok elkergetik őket az útjukból, a kajovák mejét lesznek a félszigeten. – Félek, hogy néhány ember közülünk, itt hagyja a fogát? – sóhajtott a főmérnök. – az bizony megtörténhetik, felelte Dick. – Ne felejts el, hogy a vadnyugaton fagyunk. – Nem ér ráél a fejét törni, Mr. Bancroft. – Azt hiszem, az apacsok nem érnek ide holnap este előtt. Ami engem majd majdnem olyan ideges voltam, mint a főmérnek. Nem mintha az életemet féltettem volna. Bíztam a szerencsében és a bátorságomban, mely eddig is átsegített sok nehéz pillanaton. Csak incsú csunna és vinnettú miatt nyugtalankodtam. Bárcsak itt lenne már szem. gondoltam magamban. Talán tud valami bíztatót mondani. Ez a kívánságom csak másnap délután teljesült. nem felkiáltottam örömömben, amikor szem Hawkins előbukkant a fák közül. A kis ember szemmel láthatóan fáradt volt, de apró szeme vidámon csillagott. Jó híreket hozott szem? – kérdeztem. – Honnan tudja? Az orromról olvasta le? – Inkább a szeméből – feleltem. Szóval a szemem elárult. – Jó, hogy tudom, legközelebb erre is ügyelek. Egyébként igaza van. Utam eredményes volt. – találkozott a felderítőkkel. Hogy találkoztam -e velük, még utánuk is lopóztam, meglestem a főcsapatot és kihallgattam a beszélgetésüket. De most át kell mennem a kajovákhoz, hogy beszámoljak megfigyelésemről. Mindjárt visszajövök. Legalább egy óra hosszat vártunk rá türelmetlenül, és egyszerre csak ott termett előttünk, mintha csak a földből pattant volna ki. Itt vagyok, uraim! kiáltotta kezét dörzsölve. Hát nem hallották meg a lépteimet, nem vettek észre semmit? Erre büszke vagyok, az apacsokat is így közelítettem meg. Halljuk, mi újság? Mordultam rá barátságtalanul. Előbb leülök, ha megengedi szőr. Feleltesszem, és letelepedett mellénk. Sok mérföld van ma a lábamban. A nyerekben sohasem fáradok el, de a kutyagolás nincs ényemre. A katonaságnál is előkelőbb dolog a lovassághoz tartozni, nem igaz? Mi újság? Ismételtem meg kérdésemet most már igazán dühösen. Még ma éjjel túlesünk a dolgon? Felelteszem. Ilyen hamar, azt hittem, csak holnap érnek ide. Én is azt hittem, de az apacs falvakban már tudják, hogy a kajovák mire készülnek. Erős csapatot küldtek ki ellenük. fél félúton találkozott velük, ezért érkezett vissza hamarabb, mint számítottam. Mit tudott meg? kérdeztem. Türelem, kedves uram, türelem, minden szép sorjában. Előbb a régi táborunk közelében leselkedtem, még jóformán körülse néztem, amikor három indiánt vettem észre. Mindjárt láttam, hogy az apacsok kémei. Gondoltam, megragadom az alkalmat, és megmutatom magamat nekik, teljes életnagyságban, ahogy eredetileg terveztem. Magam sem tudom, miért gondoltam meg, de csak meghúzódtam egy bakorban. Talán kíváncsi voltam, miben sántikálnak. Hát ott szagláztak, szimatoltak az egykori táborunk mellett, lábnyomokat keresgéltek, aztán leültek egy fa alá, ahol a nagy zápor után is akadt száraz hely. Erre én is letelepettem egy fa alá, alig ötven lépésnyire tőlük. Két óra hosszat ültek ott, és én se tehettem egyebet. Vártak, én is vártam. Egyszerre csak odaérkezett egy lavas csapat, arcuk hadi színekre mázolva, illükön incsú is és vinettú. Mindjárt megismertem őket. És aztán kérdeztem izgatottan. A kémek előbújtak és jelentést tettek a két főnöknek. A csapat rövid pihenő után újra elindult most már abban az irányban, amerre mi pár nappal ezelőtt elvonultunk. Az eső elmosta a nyomokat, mégis tisztában voltak mindennel. Öröm volt látni, milyen ügyesen tájékozódnak. Mindig mondtam, hogy az apacsa legkiválóbb indiántörzs. Vezireik is pompás fickók, milyen óvatosan vezették a csapatot, egyetlen hangos szó nem hallatszott, csak jelekkel érintkeztek egymással. Mondanom sem kell, hogy utánokosantam. Gyalog, a lovasok után, csodálkoztam. Nagyon lassan léptettek, mert már este ledett, és nem akarták kitenni magukat valami kellemetlen meglepetésnek. Fáradtak is lehettek, mert jó nagy utát mögöttük. Incsúcsúgynak körültekintően választotta meg a helyet, ahol éjszakára megpihentek. Őröket állítottak fel, de én kiátszottam őket, és egészen a közelükbe férkőztem. Olyan óvatosak voltak, hogy nem raktak tüzet, de éppen ezzel könnyítették meg a dolgomat. Nem láttam őket, de ők sem láttak engem. Csak nem hallgatta ki a beszélgetésüket, Szám, kérdeztem elámulva vakmerőségén. Tudom, nem illik, de mit csináljak, ha megvan ez a rossz szokásom, nevetett Szám. Ha nem is beszélek jól apacs nyelven, de nagyjából megértettem őket. Kurtán beszéltek indiai módra, mindig csak a lényeget. És mi volt a lényeg, mit terveznek? Azt akarják, hogy élve kerüljünk a kezükre. Szép, szóval nem akarnak megskalpolni. Egyelőre nem. Később persze hallára kínoznak, legalábbis ez a kedves szándékuk. A fő falujukban ott a Pekosz folyó partján talán már felállították a kínzó cölöpöket, ahová jól odakötöznek, hogy kényelmesen megszurkálhassanak, vagy megpörköljenek, ha minden kötél szakad. No, de az még nekünk is lesz egy-két szavunk. Egy darabig Mélán bámult maga elé, majd így folytatta. Különösen Retlerre fenik a fogukat. Kleki Petra holtestét már átadták egy kiváló javas embernek, aki nagyszerűen ért a balzsamozáshoz. Ebben az indiánok nagy művészek. A temetés nem sürgős, megvárják, még a gyilkos is részt vehet az ünnepségen. mi tagadás nem szeretnék Retler bőrében lenni. Én sem. Hagytam rá teljes meggyőződéssel. Meg tudtam mást is? mondta szám. Az apacok nagy sereggel indultak el a hadiösvényen a kajovák ellen. Incsúcsunna találkozott velük. Kiválasztott ötven embert, hogy a Retlert kézre kerítsék, és vele együtt persze minket is. Ha ezzel a munkával végeztek, csatlakoznak a fősereghez. Hol? Azt már nem tudom. Erről nem beszéltek, de mit érdekel minket a fősereg nekünk, csak ezzel az ötven emberrel van dolgunk. A jó szem tévedett. A következő napok megmutatták, hogy a főserekhez több közünk van, mint gondoltuk volna. No, de ne vágjunk elébe az eseményeknek. Nagyjából megtudtam, amit tudni akartam, folytatta szem. És már szívesen visszahúzottam volna, de nem merte megmoczanni. Kénytelen voltam jó búvó helyemen gubbasztani hajnalig, amíg fel nem kerekedtek és el nem indultak. Útirány ugyanaz volt, mint az enyém. Hat mérföldön átkövettem őket, aztán nagy kerülővel eljutottam ide. Well, ez minden, amit mesélni tudok. Tehát nem mutatta meg magát az apacs felderítőknek, kérdeztem kisé epésen. Hisz azt mondta nekem, hogy tudom, tudom, vágott a szavamba. De nem volt rá szükség. Az ember mindig alkalmazkodjék a körülményekhez, de különben is. Ho, ho, ho, figyeljünk csak. Szavait különös hang szakította félbe, mintha egy sas víjogott volna háromszor egymás után az erdő sűrűjében. A kajovák megfigyelői mondta szám. Át kuksolnak a fák tetején. Ez a megbeszélt jel, ha megpillantják az apacsokat a tisztás másik végén. Jöjjön velem, uram! Kíváncsi vagyok, hogy annak a híres jó szemének hasznát tudja elvenni a sötétben is. Felállt és elindult. Megragadtam puskámot, hogy kövessem. A puskát hagyja itt? Mondaszám. Általában jól teszi, ha egy percre sem válik meg a fegyverétől, de ez most kivételes helyzet. Az apacok figyelnek bennünket. Hadd lássák, hogy rőzét szedünk, és nincs gondunk semmi másra. Kimerészkedtünk a nagy tisztásra elég messzire. Egy bokornál megálltunk, és kényelmesen tördeltük az ágakat. Lát valakit szem? súgtam. Nem felelte én sem. Hiába mereztettük szemünket a sötétbe, semmi gyanúsat nem tudtunk felfedezni. Később maga vinettú mesélte nekem, hogy ezekben a percekben alig ötven lépésnyire volt tőlem. Egy bokor mögött hasalt a főben, és minden mozdulatunkat megfigyelte. Az ilyesmihez nem elég az éles szem, gyakorlat is kell hozzá. Ma már észrevenném a leskelődőt a sötétben, ha másról nem, hát felismerném a fölötte sűrűbben rajzó szúnyogok zömögéséről. Szorgalmasan hordtuk a rőzsét a félsziget közepére. Most már a többiek is segítettek, és nem sokára nagy halom száraz gaj gyűlt össze. Meggyújtottuk, és a vígan lobogó mágia bevilágította a környéket. Milyen ostoba, tapasztalatlan emberek, gondolhatták az apacsok. Valósággal megvilágítjuk az utat az ellenség számára. Körülültük a tüzet, és nyugodtan megvacsoráztunk, mintha eszünkbe se jutna bármitől is tartani, de fegyvereinket úgy helyeztük el a közeli bokrok árnyékában, hogy bármely pillanatban kéznél legyenek. Szem elosont. Egy óra múlva jött vissza, nesztelenül, mint egy árnyék. Két embert már előre küldtek, súgta. Az egyik a tisztás jobb oldalán lopózik előre, a másik a bal oldalon. Bokorról bokorra lopakodnak, de észrevettem őket. Leült mellénk, és mesélni kezdett valamit. Most már nem suttogott, sőt, a kelleténél is hangosabban beszélt. Megértettük a szándékát, és nagyokat kacagtunk, mintha valami mókás történetet hallgattunk volna. Tudtuk, hogy a megfigyelőket csak hamar követi a főcsapat, és akkor megindul a támadás. Szem két kezéből tölcsért formálva olyan hangot hallatott, amely megtévesztésig hasonlított a kecskebéka csalásához. Ez a kajováknak szólt, jelezve, hogy itt a kellő pillanat. Nem kelthetett gyanút, hiszen víz mellett voltunk, ahol sok béka tanyázott. A kajovák már türelmetlenül lesték a jelet. Meg se várták, már előbb felsorakoztak az erdő szélén. Átugráltak a patakon és ellepték a félszigetet kígyók módjára nestelenül suhantak előre, mindig a bokrok árnyékában. Negyed óra múlva rajtunk kívül 200 kajova indián volt a kisfélszigeten, de olyan ügyesen lapultak, hogy nem lehetett őket észrevenni. Múlt az idő, de a támadás nem indult meg. Az apacsok gyanút fogtak talán, vagy az indiánok rendes szokását követve arra vártak, hogy a tábor egészen elcsendesedjék és álmunkban lepjenek meg minket. Ne rakjatok többet a tűzre, súgta szem. Félrehúztuk a megmaradt rőzsét Még jó sok volt És vártuk, hogy a mágia elhamvadjon Közben folytattuk a komédiázást A biztonság kedvéért, hogy az apacsok Gyanúját eloszlassuk Igaz, hogy 200 kajova ólálkodott mellettünk De ha kitör a csata, tudhatja Életben maradunk-e Mégis olyan nyugodtan viselkedtünk, mintha a Jól végzett napi munka És a kiadós vacsora után fél lábbal már Álomországban járnánk Csak retlőről látszott meg a félelem húzódott és fejét a fűbe fúrva úgy tett, mintha már elaludt volna. De nyugtalan forgolódása elárulta, hogy jeges ujjaival szívébe markolt a rettegés. Nem éreztünk szánalmat iránta. Négyen ültünk egymás mellett. Sam Hawkins adomákat mesélt, Will Parker Dickstone meg én kacagva hallgattuk. Végre Sam felállt, nagyot nyújtózkodott, és ásítva így szólt. – Ma sokat szaladgáltam, kicsit fáradt vagyok. Az állam is kerülget, pár lefeküdjünk le. Bizony ideje, feleltem. Jó éjszakát, jó éjszakát, felelte Stone és Parker. Én meg szem visszahúzódtunk a tűz mellől, és leheveredtünk egy sötét bokor tövében. Stone és Parker kis idő múlva utánunk osont, és lefeküdt mellénk a fűbe. Sam, súgtam halkan. Ha meg akarjuk menteni a két apacs főnök életét, meg kell előznünk az apacsokat. Helyes! Suttogta szem. Mindjárt oda csúszunk a lovak közelébe, hogy mi legyünk legelöl. Én majd tud veszem gondjaimba, folytattam. Ti hárman pedig végezzetek az apjával. Hárman, egy ellen, dünnyögte Na jó, nem bánom. Na, indulhatunk is. Megragadtam fegyveremet, és négy kézláb igyekeztem a félsziget bejáratához jutni. Szem mellettem kúszott nesztelenül, mögöttünk pedig Stone és Parker. Éreztük, hogy már nem kell soká várnunk. De azt is tudtuk, hogy a támadást indián szokás szerint mindig valami harsány kiáltás előzi meg. A vezér adja meg a jelet, és ezt aztán fülsiketítő ordítozás követi, melynek az a célja, hogy megrémítse az ellenséget. Ezt a jelet lesték most a kajovák is, ugyanolyan izgatottan, mint mi. Hé! Hey! Hangzott fel hirtelen a víjogásra hasonlító, sikoltó kiáltás, olyan magas és éles hangon, hogy a hátam borsózott tőle. A velőtrázó kiáltás nyomán olyan ordítozás tört ki, mintha ezer ördög tombolt és üvöltött volna. A lovak idegesen nyerítettek és kapálóztak. Hiába torlaszolták el a földnyelv szűk torkát, egy percre sem állíthatták meg az ellenséget. Hirtelen csend lett és ez talán még több volt, mint az imént a hátborzongató villjogás. Még a légy zömmögését is hallani lehetett. A kísérteties csendnek vezény szóra emlékeztető kurta parancs vetett véget. Ko! kiáltotta valaki, és tüstént megismertem incsucsonna hangját. Ez a rövid szó tüzet jelent. A törzsfőnök azt akarta, hogy éleszék fel gyorsan a már-már kialudt mágia lángját. A fa ott a közelben. Az apacsok gyorsan engedelmeskedtek a parancsnak, és néhány perc múlva magasra csaptak a lángok, újra megvilágítva a félsziget közepét. Láttam, hogy incsú Chunna a félsziget bejáratánál áll Vinettúval az oldalán. Néhány apac harcos vette őket körül. Uff, uff, kiáltották csodálkozva, mert a tűz környékén egyetlen embert sem láttak. A fejérek az előzetes megbeszélés értelmében éppen úgy errejtőztek, mint a kajovák. Vinetú egy pillanat alatt felismerte a helyzetet. Vissza! kiáltotta azzal a hidegvérű nyugalommal, melyet később annyiszor megcsodáltam benne. Szívem nagyot dobbant. Láttam, hogy most kell közbelépnem, még mielőtt a kajovák előrohannak rejtek helyükről, mert akkor megkezdődik a csata, és már nem lesz módonban Vinetút megvédelmezni. Felugrottam, villámgyorsan félrelöktem az apacsokat, akik körülvették és elálltam Vinettú útját. Egy pillanatig farkasszemet néztünk, Vinetto a késéhez kapott, de megelőztem. Öklömmel homlokába csaptam, és ő nélkül lerogyott a földre. Ugyanakkor láttam, hogy szem, vill dik rávetik magukat incsucsunnára. Az harcosok felordítottak meglepetésükben, de dühös kiáltásukat elnyomta az előrohanó kajovák állati üvöltése. Ami ezután történt, arról magamnak is alig tudok számot adni. Csak azt láttam, hogy harcosok vesznek körül, és ott állok köztük egyedül. Minden erőmet összeszedtem, hogy lerázza őket magamról. Puszta ököllel harcoltam, mert nem akartam puskámot igénybe venni. Egyiket sem kívántam megölni, még megsebezni sem. Körbe forogtam, mint egy pörgő csiga, ökölcsapásokat osztogatva. Valamivel távolabb tőlem még nagyobb küzdelem tombolt. Ötven apacs védekezett kétszáz kajova ellen. Öt percig tartott az egész, mindössze öt percig. De ilyen helyzetben öt perc órákkal ér fel. Az apacsok hősiesen küzdöttek, de a túlerő, melyre nem számítottak, lehengerelte őket. Incsú a törzsfőnök megkötözve hevert a földön, mellette vinettú eszméletlenül és szintén gúzba kötve. Egyetlen apacsharcosnak harcosnak sem sikerült elmenekülnie, már azért sem, mert eszükbe sem jutott megfutni és két főnöküket cserben hagyni. Sokan közülük megsebesültek, de még többen a kajovák közül. Sajnos nyolc halott is maradt a csatatéren, öt apacs és három kajova. Ezt minden áron szerettem volna elkerülni, de nem rajtam múlt. Örülnöm kellett, hogy vinetó és apja életben maradt. A legyőzött apacsokat ettől egyig megkötözték, hiába álltak ellen a végsőkig. Minden apacs harcosra négy ellenség esett, sőt, ha a fehéreket is beszámítjuk, legalább öt. Minden foglyot három-négy kajova tartott szorosan, míg társuk megkötözte. A halottakat elvonszolták és egymás mellé fektették. A sebesült kajovákat társaik kötözték be, míg mi fehérek a sebesült apacsoknak nyújtottunk segítséget. Nagyon mogorván néztek ránk, egyik másik meg se akarta engedni, hogy sebeit bekötözzük. Inkább elvéreztek volna büszkeségükben sem, hogy ellenségüktől fogadjanak el segítséget. Sebeik szerencsére nem voltak súlyosak. Amikor ezzel végeztünk, megkérdeztem szemet, hol töltsék a foglyok az éjszakát. Könnyíteni szerettem volna sorsukon, amennyire lehet, de Tangoa a kajovák főnöke Rám Ezek a kutyák az én fogjaim, és én szabom meg, mi történjék velük? És mi lesz az? kérdeztem. Máskor otthon a falunkban ítélkeznénk fölöttük, de most nincs erre idő, itt kerülnek a kínzó cölöpre. Mindnyájan? Egytől egyik. Az nem igazság, kiáltottam. Mit beszélsz? A fogoly azért, aki legyőzte és ejtette. Azokkal az apacsokkal, akiket ti fogtatok el, csinálhatsz, amit akarsz, de akit mi fogtunk el, azok fölött mi ítélkezünk. Úf, uf, uf! De okosan beszélsz! Magadnak akarod megtartani incsocsunnát és vinnettut? Természetesen. Ide nézz! felelte tango a fenyegető hangon. Előhúzta kését és markolatig döfte a földbe. Ha hozzájuk mert nyúlni, tette hozzá villámló szemmel. Olyan mélyen döföm szívedbe ezt a kés, mint most a földbe. Uff, épp beszéltem. Komoly fenyegetés volt, de nem ijedtem meg tőle. Indulatosan válaszoltam volna, ha Sam Hawkins fel nem emeli ujját, hogy óvatosságra incsen. Egyelőre hallgattam. A megkötözött apacsok a tűz körül hevertek, és legegyszerűbb lett volna otthagyni őket, ahol szem előtt is voltak, de a tango meg akarta mutatni, hogy ő rendelkezik a foglyokkal tetszése szerint. Ezért megparancsolta, hogy álló helyzetben kötözzék őket a közeli fákhoz. Ez meg is történt, mégpedig a legdurvább módon. A kajovák nem kímélték fogjaikat, sőt, igyekeztek minél nagyobb fájdalmat okozni nekik. Az apacsoknak azonban egyetlen arcizma sem rándult meg. Gyermekkoruk óta hozzászoktatták őket, hogy minden gyötrelmet zokszó nélkül elviseljenek. A kajovák a két főnökkel bántak a legdurvábban. Olyan kegyetlenül szorították meg kötelékeiket, hogy testükből több helyen kiselkent a vér. Elképzelhetetlen volt, hogy a foglyok bármelyike is kiszabadíthassa tagjait és megmenekülhessen. Tanguan mégis őröket állított fel a tábor körül. Tábortüzünket a földnyelv torkolatánál felélesztettük, és mellette hevertünk le. Úgy intéztük a dolgot, hogy egyetlen kajovának se maradjon helye mellettünk, mert ez a foglyok kiszabadítását megnehezítette, sőt, lehetetlenné tette volna. Szerencsére nem is akartak hozzánk csatlakozni. Már első perctől kezdve barátságtalanul viselkedtek, és legutóbbi szóváltásom a főnökükkel még jobban felingerelte őket. Hideg, megvető pillantásuk nem sok jót ígért. Minnyáján arra gondoltunk, hogy hálát adhatunk sorsunknak, ha sikerül szövetségeseinktől megszabadulnunk. A tisztás felőli oldalon több tüzet raktak, és azok köré telepettek le. Az is gyanús volt, hogy most ősi nyelvükön beszélgettek, és nem azon a keverék indián-angol nyelven, amelyet sápadtarcú társaságában használni szoktak. Érezték, hogy ők a helyzet úrai és körülbelül úgy viselkedtek velünk szemben, mint az állatsereglet oroszlánya, ha kegyesen megtűr egy betanított kutyát maga mellett. Tervünk megvalósítását az is megnehezítette, hogy csak négy embernek volt szabad tudnia róla. Sam Hawkinsnak, Dick Stone-nak, Will és nekem. A többieket már azért sem avadhattuk be titkunkba, mert kézzel-lábbal tiltakoztak volna ellene, ha ugyan nem jelentik tüstén tanguának. Miért is kockáztatták volna az életüket két nyavajás indiánért? Mivel ott hevertek a közelünkben, meg kellett várnunk, hogy elaludjanak. Mi is úgy tettünk, mintha már bóbiskolnánk. Szem odasúta nekem, hogy jó lenne csak ugyan aludni egy kicsit, mert nehéz éjszakánk lesz. Elnyúlt a tűz közelében, és a következő percben már csak ugyan horkolt. Olyan izgatott voltam, hogy azt hittem nálam ilyesmiről szó sem lehet, mégis elnyomott az álom, és később maga szemkeltett föl. Akkor még nem értettem hozzá, hogyan lehet az időt a csillagok állásából leolvasni, de körülbelül éjfél lehetett. Társaink mélyen aludtak, és a tűz is kihambadt. A kajovák csak egy mágját tápláltak, a többi kialudt. Parker és Stone kötelességtudóan virrasztott. Mindenek előtt, súgta szem. Döntsük el, kipróbálja meg. Két ember elég. Az egyik éleszek, A másik természetesen én, feleltem halkan, de határozottan. Lassal a teste életveszélyes vállalkozás. Nem érdekel. Helyén van a szíve, nem mondom, de hallgasson az eszére is, nem kockáztathatjuk a sikert, mely amúgy is fölötte kétséges az ön tapasztalatlanságával. Jobb lesz, ha Dick stone viszem magammal. Soha, ha nem bízik bennem, csináljunk egy próbát. Hogyan? Először is meg kell győződnünk, hogy tangó a alszige, feleltem. Ez életbevágóan fontos, nem? Hát bizony. Nos, akkor odalopózom hozzá és megnézem. Ha sikerül és nem lesz semmi baj, kiálltam a próbát, akkor rám vízhatja a nehezebb munkát is. Hát jó, nem bánom, de vigyázzon. Ha tangua észreveszi, gyanút fog. Még ha nem is szól semmit, mihet Vinetto megszökik, ön fogja gyanúsítani azzal, hogy segítségére volt. Használjon fel minden fát és bokrot fedezékül. Kerülje azokat a helyeket, ahová a tűzfénye esik. Mindig a sötétben maradok, feleltem. Legalább harminc kajova van még ébren. Nem is szólva az őrökről, ha sikerül ez a kis vállalkozása, akkor magam is azt mondom, ebből a zöld fülőből idővel tapasztalt vagy nyugati lesz. <gül> Jó mélyen bedugtam késemet és revolveremet az övembe, nehogy útközben elveszítsem. Aztán elosontam a tűz mellől. Most, hogy elmesélem, látom csak igazán milyen könnyelmű voltam akkor. Elhatároztam ugyanis, hogy nem is próbálok tangó a közelébe lopakodni. Sokkal nagyobb fába vágtam a fejszémet. Már többször említettem, hogy Vinettút a szívembe zártam. Még alig beszéltem vele, mégis úgy szerettem, mint a testvéremet. Hogy Dick Stone mentse meg az életét, még mit nem, ez az én feladatom. Egyenesen Vinettú felé osontam. Pedig ezzel nem csak az én életemet tettem kockára, hanem társaimét is. Ha rajta kapnak, nekik is befellegzett. Ám akkor nem latolgattam semmit, csak Vinettúra gondoltam. Lopva megközelíteni valakit, nehéz feladat, sőt, valóságos művészet. Már otthon is sokat olvastam róla, és amióta ide jöttem, sokat gyakoroltam. Ebben is szem volt a mesterem. Hassa feküdtem a fűben, és bemásztam a bokrok közé. Körülbelül ötven lépés választott el attól a helytől, ahol incsucsunna és vinettú állt egymás mellett, egy-egy fához kötözve. Az utat úgy kellett volna megtennem, hogy csak tenyeremre és csizmám orrára támaszkodom, míg hasam nem is érinti a földet. Ehhez azonban olyan erő kell, melyre csak hosszas gyakorlattal lehet szert tenni. Ezért könyökömre és térdemre nehezedve másztam előre, mint egy négy lábú állat. Mielőtt tenyeremet letettem volna, óvatosan kitapogattam a helyet, nehogy egy korhat gajacska ropogásával elárulhasson. Amikor bokrok közt csúsztam előre, az ágakat nem csak félre toltam, de gondosan összefontam, hogy simábban átbújhassak közöttük. Mindez lassan, nagyon lassan ment, mégis előbbre jutottam. A foglyokat az ösvényszerű földnyelv két oldalán álló fákhoz kötözték. Egyik oldalon a két főnöket tőlem balra, kéz felől pedig a többit. Öt lépésre a két fogoly főnök előtte kajova őr ült, arcát feléjük fordítva. Ez bizony roppantul megnehezítette munkámat. Hogy tudnám az őr figyelmét legalább néhány percre elterelni? Ehhez kavicsok kellettek volna, de nem volt a közelember egy sem. Az út felét már megtettem, és ez fél órát vett igénybe. Képzeljék csak, 25 lépés fél óra alatt. Ekkor valami sárga tűnt a szemembe. Odakúztam, és egy kis földhorpadást vettem észre, amelyben szemcsés homok volt. Elsős időben a horpadás vízzel telt meg, és később ezek a szemcsék ott maradtak. Gyorsan teletöntem velük az egyik zsebemet, és tovább kúsztam. További jó fél óra múlva végre odajutottam Vinettú és apja mögé, talán négy lépésnyire tőlük. A fák, melyekhez háttal oda voltak kötözve, nem takarhattak el, ahhoz nem voltak elég vastagok, de szerencsére lombos bokor terpeszkedett a fák közelében. Kisé távolabb egy pösszméte cserje állt, melyet szintén számításba vettem. Előbb vinettú mögé kúsztam, és néhány percig mozdulatlanul feküdtem a főben, hogy az őrt megfigyeljem. Fáradt lehetett, mert szeme becsukódott, és úgy nyitotta ki, mintha ez nagy erőfeszítésébe kerülne. Ennek mód felett megörültem. Első dolgom az volt, hogy megtudjam, milyen módon kötözték meg Vinettut. Lassan, óvatosan körül tapogattam a fatörzsét, és megérintettem Vinettu lábát. Ezt természetesen éreznie kellett, és attól féltem, hogy egy mozdulattal elárul. Ám sokkal okosabb volt, és nem vesztette el Megállapítottam, hogy lábait bokánál kötötték össze, és azon kívül a szíjjal fűzték szorosan a fához. Tehát két kis mozdulatra lesz szükség. Most felpillantottam. A lobogó tűz fényénél mindjárt megláttam, hogy kezeit két oldalt hátra feszítették, és a fa mögött szíjjal kötötték össze. Itt egyetlen vágás is elég. Ekkor eszembe jutott valami, amire eddig még nem gondoltam. Ha elvágom vinetú kötelékeit, megtörténhetik, hogy abban a pillanatban megugrik, ami engem a legnagyobb veszélybe sodorna. Sokat törtem a fejemet, hogyan lehetne ezt elkerülni, de nem találtam semmiféle megoldást. Így hát vállalnom kellett a kockázatot, és ha Vinettú tüstént elszalad, én is gyorsan megpróbálom menteni az írhámat. Milyen rosszul ítéltem meg Vinettút? Nem csoda, hiszen még alig ismertem. Később, amikor megszabadításáról beszélgettünk, elmondta nekem, mit gondolt abban a pillanatban. Amikor érezte, hogy valaki megérinti a lábát, azt hitte egy apacs harcos kockáztatja az életét a megmentésére. Igaz ugyan, hogy a harcosok, akiket magával hozott, valamennyien fogságba estek, de nem volt elképzelhetetlen, hogy a főselegből küldtek utána egy összekötőt vagy hírvívőt, s miután társai sorsáról értesült ideosont. Vineto akkor már biztosan számította kiszabadulására, és nyugodtan várta, hogy az a láthatatlan kéz elvágja kötelékeit. Esze ágában sem volt megmozdulni, már csak azért sem, mert apja nélkül nem szökött volna meg, s természetesen megszabadítójára sem akart bajt hozni. Előbb az alsó szíjakat vágtam el. A felsőt nem tudtam fekve elérni, de még ha el is érem, vigyáznom kellett volna, nehogy Vinettu kezét megsebezzem. Fel kellett tehát állnom. Igen ám, de akkor majdnem bizonyos, hogy az őr észrevesz. Zsebemben azért hoztam el a homokot, hogy figyelmét eltereljem. Apró kövek persze célra vezetőbbek lettek volna. Zsebemben nyúltam, kivettem belőle egy kevés homokot, és a pösszméte cserére dobtam. Ez persze egy kis járt. Az őr megfordult, és a cserére nézett, de mindjárt megnyugodott. A második marék homok azonban felkeltette gyanúját. Hát, ha valami mérges kígyó rejtőzik a cseré alatt. Felállt, odament, és a bokrot figyelte, Miközben hátat fordított nekünk. Villám gyorsan felálltam és átvágtam a szíjat. Pillantása ekkor vinettó hajára tévedt, mely vállát verdeste. Bal kezemmel megfogtam egy vékony fürtjét, és jobb kezemmel levágtam. Utána tüstént újra elnyúltam a fűben. Miért vágtam le azt a hajfürtet? Hogy szükség esetén bizonyíték legyen a kezemben, melyel igazolhatom, hogy én szabadítottam ki út. Legnagyobb örömömre vinettú meg sem mocant, úgy álltott, mint egy szobor. A hajfűrtett ujjam köré csavartam, mint egy gyűrűt, és egyelőre zsebre dugtam. Ezután átkúztam incsucsunna mögé, és megállapítottam, hogy ugyanúgy kötötték a fához, mint a fiát. Először bokájánál vágtam el a szíjakat, azután eltereltem az figyelmét pontosan úgy, mint az előbb, és akkor sikerült a törzs főnök kezeit is kiszabadítanom. Most már nem csodálkoztam lélek jelenlétén, melyel megűrizte addigi tartását. Ekkor eszembe jutott, hogy okosabb lesz, ha a földre hullott szíjakat nem hagyom itt. Ne tudják meg a kajovák, hogy fogjaikat milyen módon szabadították meg. Ha megtalálják a szíjakat, rögtön láthatják, hol vágták el, és akkor gyanújuk a sápadtarcóak ellen fordulhatna. hát tehát én csúcsunnan mellett szedtem fel a szíjakat, majd visszakúztam Vinettúhoz. Az ő szíjait is zsebre vágtam, és megkezdtem utamat visszafelé. Sietnem kellett. Ha a két főnök eltűnik, az őr tüstént lármát csaps, akkor nem szabad a közelében lennem. Előbb mélyen bemáztam a bozótba, ahol akkor sem láthatnak, ha felállok. Óvatosan felegyenesedtem, és visszaosantam szemhez. Most már jóval gyorsabban tettem meg az utat, mint az előbb. Az út vége felé megint le kellett hasalnom, és kúzva érkeztem meg társaimhoz. Szem fellélegzett, amikor megpillantott. Már aggódtunk önért, uram! Súgta. Tudja, mennyi ideig maradt el, majdnem két óra hosszat. Magam is úgy számítom, feleltem. Fél óra oda, fél óra vissza, és egy teljes óráig tangó a közelében leselkedtem. Mit csináltott olyan sokáig? Figyeltem, hogy alszik-e. Hallottátok ez, Dick, vil? Teljes órára volt szüksége ahhoz, hogy megállapíthassa, alszik-e az a kajóva, fickó vagy ébren van. Hát nem igazi zöld fülű? Mondja csak, uracskám, nem volt valami kis fahács a közelben? Volt bizony. Feleltem. Miért kérdezi? Hogy miért? Hatangó a felé dobja. A neszre megmozdult volna. Ha meg nem mocorog tőle, biztosan alszik. Ez se jutott eszébe? Inkább egy óráig figyelte? Hi -hi -hi -hi. Igaza van. De a próbát mégis kiállottam. E szóváltás közben szemem feszült figyelemmel a két apacs főnökre tapadt. Csodálkoztam, hogy még mindig úgy állnak ott, mintha a fához volnának kötözve. Pedig már rég elillanhattak volna mozdulatlanságunknak egyszerű oka volt. Egyikük sem tudta, melyiket szabadítottam meg először. Valami erre vártak sokáig, türelmesen. Amikor a től megint behunta a szemét egy pillanatra, Vinettú kisé felemelte kezét, hogy apjának jelt adjon. Apja viszonozta a jelt, és most már tudták, hogy mindketten szabadok. Abban a pillanatban úgy eltűntek, mintha fölnyelte volna el őket. Igaz? A próbát megállta? Ismerte el szemvonakodva. Sikerült észrevétlenül tangó a mellé osonnia, de semmi de. Együtt megyünk túhoz. Az már nehezebb, Dió. Nem látja, hogy egy őrül velük szemben? Hogy ne látnám? Éberségét kiátszani nehezebb feladat, mint képzeli? Ez még nem önnek való. Még azt sem tudom, vajon nekem sikerül-e. Nézzen csak odaszőr. Szinte lehetetlen megközelíteni őket, és még akkor is. Jóságos? Mit jelentse ez? Mielatt velem beszélt szemét a két apacs főnökre függesztette, de ezek ebben a pillanatban rejtélyes módon eltűntek, mintha kámforrá változtak volna. Szem ezért hallgatott el hirtelen, még a szája is nyitva maradt csodálkozásában. Úgy tettem, mintha nem vettem volna észre semmit, és megkérdeztem. Mi történt? Miért nem folytatja a szem? Nem értem, felelte. Talán a szemem rázik! Megdörzsölte a szemét, majd izgatottan suttogta. Istenemre, jól láttam ti, vilj! Nézzetek csak oda, ahol Vinetto és incsucsonna állt! Arra fordultak, és alig bírták magukba folytani a meglepetés hangos kiáltását. Az őr éppen akkor vette észre a rábízott foglyok eltűnését. Felugrott, elképedve bámult a két üres fára, aztán elordította magát, felébresztve az alvókat. Az őr kajova nyelven kiáltozott valamit, mire leírhatatlan lárma és kavarodás keletkezett. Mindenki a fák felé rohant, még a fehérek is. Követtem őket, hiszen úgy kellett viselkednem, mintha nem tudnék semmiről. Közben kifordítottam azt a zsebemet, amiben a homok volt. Kár, hogy csak vinettut és incsucsunnát tudtam kiszabadítani. Elszorult a szívem, amikor a többi fogoly várható sorsára gondoltam. Több mint kétszáz ember tolongott a fák körül, ahol néhány perccel előbb még látni lehetett a foglyokat a kajovák tomboltak dühükben, és ordítozásuk elárulta, hogy mit csinálnának velem, ha valami rám terelné gyanújukat. Végre Tango a csendet teremtett, és kiadta parancsait. Emberének fele szerte szélett, hogy átkutassa a környéket, ami a sötétben nem sok eredményt ígért. Tango a toporzékolt haragjában. Öklével az őr arcába csapott, letépte nyakáról orvossága zacskóját, és rátaposott. Ezzel megfosztotta a szerencsétlen fickót becsületétől. Ne gondoljuk, hogy az orvosságos zacskónak bármi köze is van valami gyógyszerekhez. Az indiánok az orvosság szót a fehérektől vették át, de egészen más értelemben használták. A sápa sápatarcóak orvosságainak hatását varázslatnak tulajdonították, emberfölötti titoknak, félelmetes csodának. Ezért minden csodatévő tárgyat orvosságnak neveztek. Az orvosságos zacskónálok annak felelt meg, amit mi amuletnek vagy talizmánnak szoktunk mondani. Minden harcosnak, sőt minden felnőtt embernek van orvosságozacskója. Az ifjú mielőtt felveszik a harcosok sorába, néhány napra visszavonul a magányba, és bőtöl, még vizet sem iszik, csak jövőjére, terveire, kívánságaira és reményeire gondol. A bőtöléstől és töprengéstől elgyengülve kábulatba esik. S ha ebben az állapotában vagy álmában valamely tárgyat lát, azt egész életén át a maga orvosságának tekinti. Az álmában látott tárgyat meg is szerzi, például lábat vagy szárnyat, és elviszi a törzs varázslójához, aki azt megfelelő módon kikészíti. Ettől kezdve az ifjú orvosságos zacskójában hordja magánál szüntelenül. Minden indián legdrágább kincsének tekinti az orvosságos zacskóját, s ha elveszíti, oda a becsülete. Tango a pillantása véletlenül rám tévedt, és még jobban elöntötte a dű. Oda lépett hozzám, és rám rivalt. Azt akartad, hogy ez a két fogoly téd legyen! Szaladj hát rühes kutyák után, és fogd el őket! Nem tartottam tanácsosnak, hogy feleseljek vele. Szó nélkül vissza akartam múzódni, de karor ragadott, és a fülembe ordította. Emallottad, itt parancsoltam, hozd vissza őket! Leráztam magamról, és ezt feleltem. Nekem te nem parancsolsz! Ez a kajovágtábora! kiáltotta. Itt mindenkinek én parancsolok! Előhúztam zsebemből a szardíniás dobozt, és az orra elé tartottam. – Akarod, hogy a levegőbe röpítselek? Tudod, mi van ebben? A fehér por, mely erősebb minden orvosságnál. Tangó a ugrott. Uff, uff! – kiáltotta. – Pusztul előlem az orvosságot együtt! Ugyan olyan kutya vagy, mint az apacsok! Más körülmények közt nem tűrtem volna el ezt a sértést – de most okosabb volt hallgatnom. Fejér társaimmal együtt visszatértem pihenőhelyünkre, ahol mindenki izgatottan tárgyalta az eseményeket. Kíváncsian találgatták, hogyan sikerült a két apas főnöknek megszöknie. Mindenki össze-vissza beszél, csak én hallgattam. Még Samnek, Dicknek és Willnek sem árultam el, hogy az én kezem van a dologban. Törék csak a fejüket, hogy történt, mint történt. Az a fő, hogy Vinettu szabad.